Plânsul de miercuri seara Dorul de a grei către tine, Doamne, mă silește să-ți vorbesc, Dar nevrănicia și păcătoșenia mea împoruncesc să tac. Durerile și necazurile vieții mă îndeamnă să cuvântez, Dar fără de legile trecutului îmi spun să fiu mort. Sufletul meu geme din adâncuri și ochii mei lacrimi poftesc. Greșit ai suflete, pocăiește-te! Căci iată, zilele noastre ca umbra trec, înfricoșate și groaznice locuri va să treci, sufletul meu. Nu întârzia multă vreme amânând zi de zi întoarcerea ta la Domnul. Umilește-te, sufletul meu, de toate bunătățile câte le-ai luat de la Domnul și nu le-ai păzit. Umilește-te pentru toate câte ai lucrat și Dumnezeu lung a răbdat pentru tine ca nu într-un tunericul cel mai din afară să te dai înaintea înfricoșatului divan al lui Hristos. Vai mie, păcătosului, că am întinat și de apururi, pururi, întârzi curățenia inimii mele din pricina trândăvirii. la inimii mele a fost rușinată adânc de lene și de fățărnicie, iar pofta cearea ca un stăpân robului îmi poruncește. Și eu, întocmai ca un prunc. Cu frică o ascult. Mă rătăcește și mă pierde pe mine, iar eu mă bucur. Vai mie, Doamne, căci darul Tău mă trage pe mine la viață, iar eu, mai vârtos, spre moarte mă trag. Din potrivă și mai cu îngerii, te sârguiești ca să mă faci, iar eu, într-o răutate, pe mine mă micșorez. Înmulțitul sau păcatele mele, Doamne, și de apururea se înmulțesc, și nu este margine într-un mulțimea lor. Și cineva plânge pentru mine, numai tu singur, mântuitorule, de-a ta bunătate îndemnat fiind, caut spre mine cel necăjit. O, cum te voi ruga pe tine, stăpâne, când gura mea am umplut-o cu ocări? Sau cum te voi iubi când sunt plin de patim? Sau cum va lui în mine adevărul, când eu cu minciuna pe mine m-am ocărât? Sau acum te voi chema pe tine, când poruncele tale nu le-am păzit? Căci după ce am luat cunoștința adevărului, m-am făcut răpitor, prigonitor, rău sfătuitor, aspru și cu cugetele asupra aproapelui aruncându-mă. Nemilostiv spre săraci, mânios, lene și de haină strălucitoare, iubitor! și încă și acum aflun într un gânduri întinate într-un tărətări într-o iubire de plăcere într-o slavă de șartă într-o mândrie într-o voiere acarea într-o prigonire într-o mânie nimic fiind mă socotez pe sinem că sunt ceva mințind de apururea împotriva celor mincinoși strig întind biserica trupului meu cu gânduri și cu fapte curvești împotriva curvarilor propovăduiesc Judec pe cei ce greșesc, însumi de greșel fiind plin. Judec pe deosebitor și furi, însum fiind fur și deosebitor. Luminat oamenilor vreau să mă arăt, în untru sufletului fiind necurat. În biserică și la masă, în față vreau să stau. Femeilor vreau să mă arăt vesel și înaintea străinilor mă înalți. Și între ai mei, cu minte și înțelept, iar între cei înțelepți, desăvârșit mă socotesc. Și către cei credincioși nu mai înțelept mă am pe sine, iar pe cei fără de minte și neînvățați, ca pe niște dobitoace îi faim. Când sunt vrenic de o cară, mă mândresc, când gândesc să fiu cinstit, mă disprețuiesc. Dacă mi se cere să fiu drept, mă răzvătesc, iar când cele adevărate mi se spun, urăsc. Mustrat fiind de fratele meu, mă mânii, iar voin să mă împotrivesc ispitei, obosesc. Nu voi a pe cel vrednic și nevrednic fiind cinste cer, nu voiesc a mă osteni, dacă nu-mi slujește cineva, mă mânii pe el. Nu vreau a merge cu cei ce lucrează și dacă nu mă laudă pe mine cineva, îl grăiesc de rău. Când îl văd pe fratele meu în nevoi, nu-l cunosc, iar când e sănătos și în cinste, îl vizitez. Pe cei mai mari ca mine îi defaim, iar pe cei mai mici îi trec cu vederea. Când izbutesc să mă stăpânesc de la vreo faptă rea, mă trufesc. Dacă voi îi postul și privegherea, cu nesupunere și cu grăire de rău, ca într-o cursă mă prind. Iar când într-o rugăciune stau și stăruiesc, nu iert. Când face cineva o faptă bună, nu o văd, dar e destul cu o mică faptă să îl greșească și-l mustru. Pe toate cele frumoase ale oamenilor le însocotesc, însă de faptele cele deșarte ale lor mă lasă robit. Pe din afară mă arăt smerit și blând, dar pe dinăuntru sunt mândru și neîndurat. Cu părerea sunt ca și cum n-aș dori nimic, dar în fundul inimii sunt bolnav de dragoste de argint. Și ce să mai vorbesc despre chipul în care îmi folosesc vremea, căci numai cu părerea m-am lepădat de lume pe când în lăuntrul cugetului eu lumii vorbesc. Bărfirile cele din adunări, cercetările, gândurile ascunse ale oamenilor, pomenirile cele deșarte, vorbirile cele fără de folos de la mese, nesațiul darurilor și al înluărilor, certurile cele pierzătoare, iată lucrurile pe care le fac cu cugetul meu. Aceasta este viața mea. Acesta este cugetul cu care mă lupt împotriva mântuirii mele, și trufia și slava deșartă a mea nu mă lasă să-mi privesc rănile ca să mă vindec. Acestea sunt vitejiile mele, aceasta e oastea de păcate cu care vrăjmașul mă cuprinde, și într-o acestea aflându-mă și rămânând eu ticălosul, cu slava sfințeniei caut să mă înfășor, petrecând în păcate, Vreau să fiu socotit un drept. Și ce răspuns pot să dau pentru toate astea? Că diavolul este cel care m-a sfătuit. Dar nici lui Adam un astfel de răspuns nu i-a folosit. Sau poate vreau să mă îndreptățesc cu ispita lui Cain. Dar nici el n-a scăpat de-a Domnului dreaptă hotărâre. Ce răspuns voi da eu când mă va judeca Dumnezeu? Nu este niciun răspuns pentru lenevirea mea. Mă tem să nu fiu și eu dintre aceia pe care i-a zugrăvit Pavel drept vase ale urgiei, pe care diavolul le cere în stăpânire, pe care pentru nebăgare de seamă, în patim și necinste, i-a lăsat Dumnezeu. O, cât îmi este de frică să nu cadă o astfel de hotărâre asupra mea! Doamne, Tu mie păcătosului mi-ai pus pocăință și pururea vrei să mă mântuiești pe mine, nevrednicul viază, dătătorule de viață, sufletul meu cel omorât cu păcatele, spală-mi orbirea cea învechită, aticăloasei mele inimi, și plânge, căci cu adevărata lepădare de lume încă nu m-am lepădat și de lanțurile trufiei mele încă nu m-am scuturat. Din postul cel adevărat al bisericii n-am gustat și cu slava cea înșelătoare a lumii sunt înfășurat. Pragurile facerilor de bine nu le-am trecut și bucuriile cele adevărate ale dragostei nu le-am cunoscut. La îndrăzneala facerilor de bine n-am pășit, iar pentru greșelile lui, pe fratele meu l-am osândit. La lumina cunoașterea adevărului n-am ajuns, dar pe alții despre mântuire vreau să-i învăț. Toate ți le-a ție prea bunul Dumnezeu, o suflete, cunoștință, pricepere, înțelepciune. Cunoașteți folosul? Cum te socotește a da lumini aproape lui, întunecat fiind? Făteție, doctor, o suflete, suspină, lăcrimează și spalăți prin post cu vincios necurăția păcatelor. Dumnezeule cel prea bun și înalt, care singur ai stăpâne, stăpânire peste viață și moarte, dăruiește-mi mie păcătosului în ceasul acela înfricoșat al venitului tale. În durerile tale cele multe, ca să nu fiu părât acolo, înaintea strașnicului tău divan, și să nu fiu de ocar înaintea privitorilor, îngeri, arhangeli, prooroci, apostoli, patriarchi, ucenici, pusnici și drepți. Mântuitorul meu, pedepsește-mă aici, unde de dulceața păcatului m-am îndulcit, ca un părinte bun și iubitor de fii, și acolo iartă-mi, ca un Dumnezeu ceresc, singur și fără de păcat, căci tot păcatul eu, ticălosul, l-am lucrat, și dacă pornesc să mă pocăiesc, nu am lacrimi. Vai mie, cu ce ochi voi mai vedea eu, păcătosul și trândavul, strașnicul tău divan pe care, Doamne, șezând, mă vei vădi pe mine? Te știu, judecător înfricoșat, într-o slava Dumnezeirii, vrând să mă mustri pe mine... Toată viața mea, nevrednicul de jale, cu verșunare am cheltuit-o, totdeauna și în noroiul desmierdărilor m-am tăvălit. Toate greșelile ascunse, în adâncul sufletului meu, tu singur le cunoști, ziditorul meu. Nimenea nu este ca mine, un locaș al păcatului. Nimenea așa ca mine n-a întărătat bunătatea ta, stăpâne, pornirile răutății într toate urmând. Dar pentru că ești adânc fără de fund al tuturor milelor, arde adâncul păcatelor mele. Și să nu-mi răsplătești mie cu răsplătiri vrednice de cele ce am lucrat. Să nu mă osândești în văpaia gheienii, căci nesuferită este urgia ta, Doamne. Căci va putea suferi oare îngrozirea ei? Pentru că focul nu se stinge și vermele nu doarme. Temete de îngrozirea iadului. O, suflet al meu! Leapă dă somnul cel greu al lenevirii și dormirea cea pierzătoare a trândăvirii. Aproape este sfârșitul, lângă ușă judecata. Oare ce ne va întâmpina după ce se va despărți sufletul de trup? Adunați-vă împreună cu mine, cu vioi și drepți, cei ce cu nevoința cea bună v-ați nevoit, și ca pe un mort plângeți-mă, sau ca pe un jumătate viu și jumătate mort, Îndurați-vă, fiindcă eu sunt plin de rușine și nu am îndrăzneală pentru păcatele făcute de mine într-o cunoștință. Vărsați peste mine mila voastră ca pe o tainică lucrare a milostivului Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Rugați-vă lui ca andar să mă întoarcă și nu nevrednic să mă aflu în ceasul venirii lui. Și să nu aud nici de cum acea înfricoșată hotărâre, du-te de la mine, blestematule, Lucrător al nedreptății, căci nu te cunosc. De aceea, te rog pe tine lumina cea adevărată, naștere binecuvântată din sfântul tău, părinte, chipul ipostasului lui, cel ce de-a dreapta slavei lui necuprinse, fiu al lui Dumnezeu prea dulce, Hristoase al meu. Să nu mă lepezi pe mine cel urât. Căci mult se veselește vrăjmașul meu când vede că desnădăjduiesc din pricina răutății și se bucură când în desnădejde mă dau lui orbit. Tu, cu milostivirea ta, rușinează nădejdea lui și mă smulge din dinții și din lanțurile lucrării lui, care cu mult meșteșug a tăbărât Doamne asupra mea. Dăruiește-mi lumina lăuntrică ca să cunosc de plin meșteșugirile lui căci nenumărate sunt alunecărele pe care mi le pune înainte. Semințele, vătămările, multa câștigare, trufia, plăcerile cele trupești, teama de post, fuga de rugăciune, lene și odihnă multă pentru zburdălniciile trupului. Pe cât se sârguiește ca să mă piardă pe mine, pe atât mă lenevesc pentru a mă mântui. Și pe cât acela mă pândește și mă vânează, pe atât eu nu mă bag în seamă și mă las prins. Ia aminte, suflete, grijește-te și nu dormi. Nu lua aminte la greșelile altora, ci mai vârtos cercetează-ți greșelile tale. Nu umbla să scoți paiul din ochiul fratelui și al lui, ci ostenește-te zi și noapte, cu ajutorul lui Dumnezeu să-ți scoți bârna din ochii tăi. Sârguiește-te! Apucă a te judeca înainte de Hristos, cel ce pentru tine s-a răstignit cu trupul pe cruce, căci de nu ne vom judeca aici cu asprime pe noi înșine, cum vom putea scăpa dincolo de judecata cea groaznică și de osânda lui Dumnezeu? Îndură-te spre mine, Doamne, pentru milostivirea ta, și mă mântuiește pe mine pentru bunătatea ta, cu solirile preacuratei noastre stăpâne, de Dumnezeu născătoare și ale tuturor sfinților tăi, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.